Lut deputaz entzuten genuen eta esan bezala gaurkoan hemen ditugu ba, talde honetako bikide elkarrezketa bat egiteko eta hitzakia hartu dugu talde honen inguruan hitz egiteko nahiko esperientzia ba, celebra bizi dutelako orain dela gutxi eta hemen ditugu bikideak agurtuko ditugu, ja da jada agortu ditugu, baina bueno, arratsaldean biei Arratxaldeon Beno, esaten genuen talde Luz de Putas, talde Kokides Aretela, talde Ahondilla da zuena, eta zuek ordezkaritza txikia izango zineten. Nebo zute hitzein baino lehen eh, aipatzen genuen esperientzia celebr honetaz, eh, taldearen izaeras eta trajectoria zitxeingo dugu pixkat eta Labur, eh, Okerrez banago hau, eh, bigarren zuten genuen eh, abestia, bigarren diskokoa. Bai, bueno, rengo maketa zen, ez? Eh? Bai, bueno, ni orain dela relativamente gutxeas inintzen, porque horrez banago, ya, da mazue bost urte. Bost urte, jatzenaz. bai, hori. Eta hori dena lehenengo maketa bat atzela zenuten, eta gero hau lehenengo diskoa da. Ez? Bai, ne, hau ya, azke, behatzi, amar, amara bestiko zeda genun ja, eta duela ja urte bat edo, no. atera egin genuen. Eta, bueno. Ja. Bila soaldeko... Eh, musikariak zarete denak edoia denak, zenbat denbora dara mazuteia elkarrekin? Ba, oain guztira, ba, hone, xufi oain dela urte bat, bai, eh, torri zen, baina ja, ia deno, ba, irurteter ir diedo, bai, bai, mm -hmm. moia, elkarrekin. Eta gutxinak-agutxinak gutxinak hasi zineten, okerrez baina gure esi lozibe musika elkartean, musikaretoan, hasi zineten horren txaiatzen, eta bueno, azken boladan, ba, desente mugitzen eta gauza desente egiten hortikan, ez? Bai, bueno, justa azken boladan bari udara izaten da guzelako eserako talentzako ba eh no nada urte urtaroa proposaits aten da ba, hori dela musika laia, ez? pues jaietan ere jotzeko jende eskertzen duelako eta ba bueno batez ere ni hasi nintzenetikan beintzat ja Gauza dexente lotuta zeuden, nire eto horrezi datenean nire Japoneko lotuta zeuden, eta deitxe barregatik ase nintzen horrekin. <laughs> nintzen <gain. laughs> eta, eta bai, ba, duela urte eta pikotik onera, ez pues, da bat kontzertu emango zenituzten, eta nirekin, baina bai, mar, sortea... Hurtamari inguru edo minimo, bai, bai ortengan. Eta bai. hori, daukagu, pues, deitzen hitzen diguten, nialeko guztietatik anba, kenora zemuz asko sana da, bat dugu, eta hori duona beste hori, 9:08 beraz, 8:00 baino. Bai, orain. Ta teknikoa batzu da tortzen dela 9, ordan batzuetan denok izatea, pues bueno, está inherrixate, baina saiatzen dira gauza kuadratzen. Hmm. Eta, eta ipatu zuia gaurko elkarrizketaren e, motiboa, Japonen egon zaretela eta bueno, nondikan e, nola no lateratzen da Japonera bidaiatzeko aukera hori eta bertan e, bira bat egiteko aukera hori. Ba, duela 3 urte ez edo Bai, hori da. E, hemen hem, e, bidazo atletik, eta gero, ba, hori, arrasaten eta dituzi guetan jotzeko Japonia talde batekin. Eta hori ba, ekin jotzentak ba, ezagutu genuen sogo. Berak da japonik useko, ezagizu zen daari, berak eramaten ditu talde guztiak gara, ta, eta berarekin kriston harreman ona egin genuen, eta gauzak, ba, Atera genun CDa berak eskatu zioten bihaltzekota gustatu zitzaion berari eta esan zigun nahiba genuen are zoom batbera press ze bat dena prestatzekota eta azkenean hori. Biatuenun ba, zak egite ba, oporrak eta denok posible izateko area joten eta azkenan hori. Azkenean aurten ja izan da azkenean hori horieta kriston mm. esperintza izan da. Bai eta bueltatu berriak eh, zarete orain dela aste bat itzuli zineten eta mar bat egune pasatu dituzute bertan Nolako izan da bidaia hola horokorrean, gero jungo edaseazten. Bidaia bera luzea, alaino. <laughs> oso luzea. Eta bestela niri galdetu. Baina ondo, oso ondo. Ni egia zen, ara iritsi arte izan dena oso azkar bezala. Eta justo azte gura aurrena joven ura gaztei zen, naiz, joguei bagoaz dela japonera, bagoaz zela, investean pentsatzen honetan eta ja bi egun barru Eta ja niguztotarira iristen ta lehenengo kontzertu amatereekin batera ja, como que zapaldo en un Japón. Eh? bioiarekin, gero hori mantziguten vuelta bat Tokiotikan, mesantziguten ez lotara joateko, bestela arrastatuko eh, arrestatuko benuela eztu guztia, baina ginen dena ler eginak, ni personalmente ler eginia. Eta eta aurrengoguna izantzen hori, esnatu furgoneta ba, kalkulatuko. Konela hartu eta ja bost orduko bidaia eta, venga geldiitu gabe leengo trama eta Gerial ja, lehengo kontzertua jota gero eta ondo atera zela ikusita baia izan zen ja komo, pff, ya, lasaiago be zela ez, porque ez geneek egune topatu gen unaan jendean erantzungo zuen, eta eta oso ondo oso, oso ondo juntzen lehengo kontzertua eta eta hor, ja lasitu nu piki etau Ni behinzat beste ja beste perspektio bat ja lasaiago lasaiago eta de gre oso ondo. Junta. Eta ez dakit eh, nola espero zenuten ze azkenean bueno, japonen inguruan ba, gauzatxoak etortzen zaizkigu eta baina nahiko herrialde eh, eh, ez ezaguna da ba, emengo jendearen eh, gehiengoarentzako ez dakit jakin eh, juten zinen eta gero benetan ze zeorkitu duzuten gainera kontutan hartuta ba, bueno, zuek eh, eh, japoniako eh, nola baiteko underground munduan ibil Ba, bueno, ba, ni baintzat ez nekien ia, deus, gabinati buruz, ba. Eta, bueno, baino, azkenan hori, iritsi ginen area, eta, jo, ikusi ginen dunean jendia kriston arrera hona inzibutela, ba, ja, ba, jo, zoaz, ja, beste, ezakitez, ja, nahiko lasaiago, eta ikustuen duzu gauz guztia, pa, pixkat, ba, ori, ba, beste puntu, ezakit, beste puntu batetik, ez. Gara, egia da, ba, hori, berailea. <gabinati> Gurekin konparatuz ba, daukate dakit da, kate, kriston ordu, ematen dute robotak, es da, odeia, egun guztia erlojuari begira, dena da, skar, moviekin, o sea, eskenean, dira oso ezbernia, eskenean, kriston jendea da, oso, ba, gurekin bintzat, osondo portatu direna, eta kriston Konsertuak puntual azten zen Ez <tose> dakak bat zer ikusteko hemen gaztetxean txea nolago montatu, bat anolazatza hituzten Ah, nori, e, berak esan duen, e, espazioa denbora dago dena oso oso ondo kalkulatu, eta showak izaten ziren, e, formatoa desberdina izaten zen, izaten ginen igual bi iru talde eta dieiak, pues dieiak talde ba, dieiak talde bat dieiak talde bat dieiak, ba, dieiak eta bakoitza bazituen be, bat bere denbora, eta eta pasaezkero, nola salak ere alkilatuak izaten ziren askotan, ba, igual taldeak e, pagatu hartzen balangileen transporta etxera, eta denak egon bartzen oso oso, oso, ondo, oso ondo bote hartzen hor dutegia. Eta bueno, baitu bere aldea kolean kanpotikan dukan jo ez ez baina gerogia gira esan azkenean, ez da egit, jotzera eta hori izatea kontzertu motzak eta bai. es, de da dena hori, atope. Gainera, hainbeste talde izan da ez, egiten da dena oso azkar, aldaketak oso azkar, eta gainera salak eta oso ondo prestatuak daude, gero teknikaria baita oso oso onak dira, eta oso oso oso ondo bera. No lekutan colecutan eh, jo duzute hemengo edo beste mota bateko lekuetan jo duzute. Taberna gehihen bat bai, batzuk, batzuk salak ziren. No. Baiztaki denetarik egon adibidez. Gehienak izaten dira esaten ziren gainera eh, pues etxea edo segarren piso batean yeah. edo bajo batean eta gaztetxekin ez dukaten zer ikusti, zer ikusi gehiagirik egia zen. Tabernak, salak hemen, ez dakit, igual e, antzekoena tunk, bezerako dukua... Tunk edo ma, ba, pixkan txiki hauak bine horregak dira. Hmm. Eta tabernak erazkeneko eguneko taberna oso txikiaz zen. Eh? Oso txikiaz <laughs> zen. Gainera zen hori, pixkat japonen isla da, eh? hori segarren pisu bat, igotzen zinen eta irekitzen zen asten zora eta aia tabernak garruan zinen. Osa ez portalik, ez ez erdena, eta pixuak uitzazen komertzio bat, Eta bapuz hori zen taberna. Mm -hmm. Eta sartu eta ahi agurtzen, ja baloio guztia. <risa> eta ze jende jotzen zen zuek ikustera? Zuek edo o, zuekin jotzen zuten beste taldea? <risa> <risa> batzak izan, biskat... Ba, Esker, iraneko celebreak ezakit ez. Aduk e, Agertzen da badat, batzak izan... Ola oso pijo edo... Esatuen zuen, e, ikusi barra gaitu guri. E, ze pentsatuko duk ez. Me baita, ba hori, ez, nola la da, daña un día, gendea ja añe respeto, o sea, be, beste en gain, ba, azkenean, ba ez dakit, eh, eske denet daite adibidez bait eske ez dakit. Bai, I used to see the new. Ba, oie. ba eh, bueno, vio y ya y están la hostia, y están en el no hay chico jotzen daba patean bi, ba, gelditu zinen en taparrabos. Uf, <laughs> flipatua ba, que digo, hostia, es. Da azkenean bari galdetu enion jo, ba, da, sogori, ez, e, eta, ue, tal, eta, bera, esan zigun, ari, ari txilela, ba, osea, errespetu guztia, ja, gu, guri, osea, erakusten, ez. Bera, jontzat, e, bilusi gelditzea, be, zen zela la hosti, osea, como, lo maksimo, ez, eta, ba, guia horrekin, ja, jode, lehen da iziko konzertuain, ba, ba, ez dakit, ez, ja, juten zera, ja, beste, beste konzertutera, bala saia, go, eta, ba, flipatzen, jende, hando jendeakin flipatzen, jo, egun guztia. Eta leku desberdinetan egon zarete ez bakarrik e, Tokion. Ez, hori negongera saiatzen gogoratzen izenetaz. Bai, justo iritsi eta hori lehenengo le le le lau egunak uste dut egin genu giratxiki bat. Eta hori, hasi ginen e, Tokio dago, e, itxaso pacifikora begira, ba, jugu beste, beste kostara, Japoneko itxasora. Eta hori ustut, nagauka zehela lehenengo herria, nago zi hori mm. baino. Eta hori <laughs> that... izan zen lehenengo kontzertua, komentatu eguna hori biloztu ziren eta dena. Eta eta da jugu nien kanazagoara, hori baiz zen kanazagoa. Hor da, jugu hotel hortara, ez? Hori bai. Hotel batera <inaudible> jugu nien, eski hori oso no tratatu gaituzte, eta hori jugu nien hotel batera, zela hori guztia tatamia, <inaudible> Doraemona antzekoak. <risa> <risa> Dora Kimono batzekin ez da, gero baziren, baziren termak, aspian oso zondo. Eta gero ya bueltatu guen pacifikora eta nik ustu nagoia zela. Bae, Baino, bae. Nik ustu baiatza. Gero baita simo zaua edo regako mm. zerbait, eta gero ya Shibuya dela ya, ba, el mitiko cruze hori ateratzen dena pelikula guztietan tabar, eta ja gero Tokio ya. Mm -hmm. ya. Tokio pentsatzen dut, izugarrizko hiri ondila, baina igual ez gu kesagutzen ditugune hiriak bezalakoak, edo bai. Bez, nik esango nuke ez ez. Bez, Hori, <hazurra> atera ginen ean, zenbat arra duen ond Tokioetik ateratzen? Or, eh, Iru ordu, bakarrikan Tokioetik ateratzen dut, trafiko. Iru ordu terdi egiteko, ba, zenbat izan zen, oi kilometro. No? Osa, pentsatzeko, ze, ze puntutara da ino dagoen dena, baina... Hori, da espazioaren erabilpen optimizatuak, ez, o sea, ez dago plazak badire, baina, vamos, lo justo, lo justo pa respirar. Dago dena, hori kaleak ere asko izaten dira, bueno, zentroan izan ezik auzuetan izaten dire, hori kotxe entzako, ibiltzeko, ko, ibil gustentzako kale berdina, espaloirik gabe, den dakere hau debata bestearen atzetik pilatuak, kotxeak ere izugarri pila, Eta hori eta oso, eta gainera hori oso handia. Ez dakit zenbat kilometro zituen puntatik puntara, baina pff. oso oso handia. Ez dakit. Santzigun hori, Tokio metropoli guztia, berroi milioi joi biztanle daudela. Hmm. Ona ke penchate goia bate egiteko. Eta ero pizka bat, eh bueno, ya da bidaie laburra talde batetik bestera asko mugitu zaretela, kontsorto asko, ba bon, izan duzute aukera ere bai bertako kultura, bertako jendia eh ezagutzeko ta beraiekin egoteko eta ze ateratzen ehoze sentsazioekin ateratzen zarete bidai honetatik ba, e, Japoniar kulturari eta Japoniar buizimoduari dagokionez oh. Hombre va askenean jendia ba hori osea no desandua onalen osea maten disu zu dena osea dena dago su Ondo egoteko, beraiek egiten dute, alduten guztia, eta azkenan benetan etxan bezala, setintze zara, osea, azkenean lehen da biziko tabernakoa, joe, maten zen, ba, mitiko hemengo gaztetxe bat, lagonean dena arre bentar, holako ba, arrera, ez, eta gero hori, ba, beraiek gure, gurekin bentsat, e, osea, keno nos os falte dena da, bino egun guztia gure atzetik, eta azkenean ba hori ez, Zaki? <laughs> bai, bai, bai, hori, oso... Ez duk esan duzuna, ere, bai, zela unpoko ez da egin di japonen, bueno, esaten zuen, pixka zuen gauzen gure traduktore kulturala, bez, bai, hori, hori. Ez benka amaten zizik gure espitzak, bai, bueno, posemen pues, japonen, ezakizar. Eta gero, hori, ba, guongoaren jendearekin, ba, hori, ba, respetua... Igual, inkluso batutan gehiagi, o sea, kontaktu eta ere, no, no se stila mucho, ba, bueno, konzertutan, bai. Bai, hori, ba. hori. <laughs> <laughs> Baina, hori, hori, hori, hori, ere... Berain artean etzuten askoitze egite, emosko, ziren arte... Hugu, behinera manan... Ah, amarregun edo, eta... Eteratu dinen, bi zirela... Abai... <laughs> zirela emaztea eta... Ozti, ez dira, ez da, biratzen ere... Ez da, biratzen... Gero hori maskarillen kontua, hori nik usteunen poluzioaren gatik antzela, baina hori ez kontajiatze kondokoa, baldin eta katarra baldin Eta hori gauzaio guztiak asko zaintzen direla... Pasa, hori, duk esan duzun ere, eh? gu gezagutun dugu japonesak sogo gezatzen zuen geran losa normales de, de Japón, ba hori, ziren, pues underground eta, eta ba, bueno, ta, hori, eta, bueno, eta hori, da ikusitugu, ba hori, bese, pues, adiezni, justo hori berak esan duen tipa hori, nigo atzen aiz furronetan ginela eta izena galdetu inglesez eta euskaraz erantzun zigun. Osa, pentsatzeko, gara, ez egin ere, baina, zer liber, gara liberretita bat dena prestatua, eta, bueno, osa, paze duela pixka bat, jakinenen gainean nortu guinean hundik angen eta eta hori Eta, baina, bueno, Euska, pero... Euskal Herria ezagutzen zuten. Ba, eske batzuk egonak ziren. Bai, bai, horia. Berak esan duena zira, nori torri zirela jotzera onera, eta gona ziren, ja. Eta, bai, morribiltzen ziren jendea, batzekien. Bai, aparte gainera, beraiek, gure kulturataz hautzen zuten pila bat, osean, e, ungaren e, un leku guztietan, ba, hori ez, ba, beti etortzen ziren margolari batzuk gurekin, beti bai, bai. kurriaketak egiten, eta, ba... Bai, bai. Zagutzen zuten ja, nahiko gure kultura. Eta mm -hmm. musikalki ez nahiz baterea ditua, baina zenonlako estiloak, zenonlako musikak ikusi dituzute zutean, ze zuekin batera, pentsa zen talde Japonia rakibiltzen zirela. Mm. Ba, ebono, gehien batan e, eska eta ma, musika asko entzuten da, baino pila bat. Arian pixka bat eska jamaikano, ez? Pixka bat lehentituago, baino eska eta bina pilo bat. Daude, kriston talde honak, go... Hemen, hemen jogun honean beraiekin eskaplinkz taldekoak, ba, horiek dira bineo, laude beste mail batean, ez. Ta gero baita ba hori ongera Texas Sunflower Sheet, direla baita eskagiten dute, eskarrege eta, baina baina, oie, baita pixka gaineroago. Ta gero, ba hori, hiri bat aina hundia izan da, egin dute, ugaldetu benio, honez, nola hemen kriston kultura dago, ba hori, metalean eta heavyan tabar, ara ba, de unione han chileno relakoa quedo e, gu bakarik ezautu ezautu duguna ba hori izan da eska gehien bat Eta esan zigun ba vamos kriston talde pilazo dela ta bueno ezkenan ba, hori gu bai hori eska eska talde bueno gero bat hoiek nola ziren alpun budista <laughs> <laughs> bai zen talde bat egiten zutela hola osea hori, pues, punk eta gero intzen zuten ebai musika, nola ditu herreri trascendental edo ambiental eskizak inoladitu sí. sí. mezcla bat ola eta ziren taldean, eskizak eta mabi bat perkusio, gero flauta bat eta eta oso zugarria nola zen, turte lisa tarte, tarte la eslaman eta gaina jo zuten leku batean olazela lurrazen tatamia joan sartu hartzen eran kuchikan ume bat orkorrika, baina urrean kriston boioa dandose de hostias <risa> zen gauzabat, iskat, oso berezia oso berezia, oso, <risa> berezi, oso polita Hai. Eta, bueno, jungo era gutxinaka gutxinaka amaitzen Sufi, bentsatzen dut, galdetuko zenula bertan, e, bertako egoera politikoa, ekonomiko, soziala eta zerbait galdetuko zenun, ez? Ba, ba ez gehiegi ez gehiagi ezan egona izahirara eta eta, bueno, ose, esaten, bueno Gero gertatu zen ere ba, e Ipar Koreakoa, gizer eta gu justo ginen, Kostartan, e Japoneko itxasoan, eta hor badira, e base militar amerikano pila bat, eta bar, eta bar. Baina, bueno, nik hei asan ez zugei galdetu horretaz, eh? bai hori izan zela herri bat bigarren mundu garrantxikitu izan zena eta kriston aldak eta manduela larogi urtetan izugarria toki bezalako hiriak eta horregonduen transformazia izan dela izugarria eta bueno, esaten zikuten bo, hori, pos, bai dagoela modernidade eta eta oituren arteko, eta bueno, txoke, txokea baizik, eta desberdintasun bat eta baina no baritzen da, nabaritzen no da Errepikatuko alduzu, eh? Zer? Bidea <risa> <risa> Jo, ni, ni bai baino hemendi denbora batera ni, hostia, azkenean Kanaria, Kanariaren, tema ba niretzat beintzat, bueno, ba, ba oso ia, oso gaizki. Ehiadastu saida horren inguruan galdetzea baina sufik be, beste zerbait esan zidan, ez? Bai, gasko gozatun joan ari gen. Gasko <risa> gasko. Ona <risa> <zun> dena, bueno. <risa> Nahi uzun guztia, alga baten alga bate zinguratua dena barrura honek, xa, bueno. Ba, Sugarri izango zen. <risa> bai, bai. <risa> Nik asko hausko gustatzean, janaria. Mm -hmm. Baina, bueno, baizen, hor baina baritzen zen desberdintasuna, eh? Si era... Faltal zeigu zerbait komentatzeko. Osteri, gabe, eskerra que mate, igual. Entzungo gute zebra bidea ere bai japonian. Señe da, ki, señe da, ki. <risa> Adian. <risa> <risa> ba, bia, ere bai gurekin izatagatik, eta zuen eh, musikarekin, ezta zuek, zuekin, bueno, zufirekin ere, baina eh, jarraituko dugu baintzat zuen musikarekin luze putasekin. Bia, esker. Bia, eskeri.